Puna noastră de Dumnezeu, nescătoarea și pururea, fecioara, Maria, Ca cu toți fiții să o pomenirem. Noi, noi în cine și unii, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Slava a Tatălui și a Fiului și a Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. I am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Signora ta, către tine, Doamne, zisa, Tu ești mea amintă vii, spre rugăciunea mea, că m-am smerit foarte. rește mă de cei ce mă prigonez, ca să mai mult decât mine. am strigat către Tine, Doamne, Doamne, au chi Se face cu laude, iar binecuvântarea Domnului este peste capul lui. Fericit omul care a aflat înțelepciunea și muritorul care știe priceperea, că mai bună este negoțătoria acestea decât comorile de aur și de argint. Mai scumpă este decât pietrele de mult preț și tot ce este de preț nu este vrednic de ea. Din gura ei iese dreptatea, legea și mila pe limbă de poartă. Auziți mă dar fiilor, căci lucruri de cinste vă voi spune. Și fericit este omul care va păzi căile mele, că ieșirile mele sunt ieșiri de viață și se pregătește vrerea de la Domnul. Pentru aceasta vă rog pe voi și pun glasul meu înaintea fiilor oamenilor, că eu înțelepciunea am tocmit sfatul și cunoașterea și cugetarea eu le-am chemat. Al meu este sfatul și întemeierea mea este priceperea și a mea este tăria. Eu pe cei ce mă iubesc pe mine îi iubesc și cei ce, ca și cei ce mă caută vor afla har. Înțelegeți, dar, cei fără de răutate, priceperea și voi, cei neînvățați, puneți la inimă. Ascultați-mă iarăși că lucruri de cinste vă voi spune și cele drepte din buzele mele voi scoate. Ca adevăr va a cugetat gătilejul meu și urâte sunt înaintea mea buzele mincinoase. Cu dreptate sunt toate graiurile gurii mele, nimic nu este în ele strâmb sau încălcit. Toate sunt netede pentru cei ce pricep și drepte pentru cei ce află cunoașterea. Că vă învăț pe voi adevărul ca să vă fie în domnul nădejdea voastră și să vă umpleți de Duhul. Înțelepciunea. Din înțelepciunea lui Solomon, citire. -am dreptul de vă ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi. Că bătrânețile cinstite nu sunt cele aduse de viață lungă, nici nu le măsor după numărul anilor, ci înțelepciunea este la om adevărată căruntețe. Și vârsta bătrâneților înseamnă o viață neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși, l-a mutat de pe pământ. A fost răpit ca răutatea să nu-i schimbe mintea sa, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul, căci vraja viciului întunecă cele bune, iar amețea la poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungați. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu. Pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nu-și bat capul cu așa ceva. Că adică harul lui Dumnezeu și mila lui sunt și săi. Și că poartă grijă de Sfinții săi. Înțelepciunul de la înțelepciunea lui Solomon, citire. Solomon, amin. Gura dreptului crește înțelepciune și buzele oamenilor înțelepți știu harul cel bun. Gura înțelepților învață înțelepciune și dreptatea, îi mântuiește pe ei din moarte. Sfârșindu-se omul drept nu-i ne nedejdea, că Fiul drept se naște spre viață și într-o bunătățile sale va culege roada dreptății. Lumina dreptilor este de-a și de la Domnul vor afla har și slavă. Limba înțelepților știe cele bune și inima lor odihnește înțelepciunea. Iubește Domnul inimele cele cuvioase și primiți, sunt la el toți cei fără prihan în cale. Înțelepciunea Domnului luminează fața celui priceput că sosește la cei ce o doresc mai înainte de a o cunoaște. Cel ce aleargă la ea dize de dimineață nu va o și cel ce preveghează pentru ea de grabă, fără de grijă va fi. Că pe cei vrednici de ea singură umblă căutându și în căutându-i și încântări se arată lor cu bunăvoire. Pe înțelepciune niciodată nu obișnuiește răutatea. Pentru aceasta am iubit frumusețea ei și am dorit și am căutat pe ea din tinerețele mele și am căutat să-mi o aduc mireasă Ca pe stăpânul tuturor am iubit-o, că ea este învățătoare tainică a cunoașterii Dumnezeu și aflătoarea lucrurilor Lui. Ostenelile ei sunt virtuțile și învață curăția și mintea și dreptatea și bogăția, decât care mai bună de trebuință, nimic nu este în viața oamenilor și le poftește cineva, multă știință, ea știe cele trecute și cele ce vor să fie, știe tălmăcirea cuvintelor și dezlegările vorbilor ascunse, semne și minuni mai înainte știe și întâmplările vremurile și ale anilor și tuturor este sfetnic bun, că nemurile este întruia și mă reție într-un părtășire a cuvintelor ei pentru aceasta, am greit către Domnul și m-am rugat Lui și am zis, din toată inima mea, Dumnezeule al părinților și Doamne al milei, Cel ce ai făcut toate cu cuvântul Tău și cu înțelepciunea Ta, ai tocmi pe om ca să stăpânească pentru făpturile cele făcute de Tine și să îndrepteze lumea într-o cuvință și într-o dreptate. Dă-mi înțelepciunea care șa de la trunul Tău, și nu mă despărți pe mine de la sluge tale, că eu sunt robul tău și fiul cei tale. Trimite-o pe dânsa din ceruri de la locașul tău cel sfânt și de la scaunul slavei tale ca fiind cu mine să mă învețe ce place înaintea ta și să mă îndrepteze spre cunoștință și să mă păzească într o slava sa, că gândurile celor muritori toate sunt cu temere și mugreșeală cu lor. Să zice-mi tot, sufletul și din tot cugetul nostru, Să zice-mi, om ne de Doamne, doși, Dumnezeul, părinților noștri, rugăm-ne ți auzi-ne și ne miluiește! Dumnezeule, după mare mi ta, rugăm i o zile, cine miluiește? Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Le rugăm pentru preafericitul părintele nostru Daniel, Patriarhul bisericii ortodoxe române pentru preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanu, episcop vicar patriarcal, pentru sănătatea și mântuirea lor. Amen. Vor de demne pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor, și pentru inviduarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, doamne, miluiește, doamne, miluiește! Monah, preoți, siro diakon diakon, monah, și diakon, monah, siro și diakon, monah, pentru fericiți și puria apomeniți acestui sfânt locaș, și pentru toți cei mai înainte, adormiți părinți și frații noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde. robilor lui Dumnezeu, slujitor, închinător, titori și binefăcător, ai acestui sfânt locat. Păcătorii și miluitorii catedralei mântuirii Neamului. și pentru toți ziditorii și lucrătorii ce se ostănesc cu înălțarea acesteia pentru sănătatea, ajutorul și mântuiri.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 dor de oameni Dumnezeu e și-ți iese slavă înălțăm. Tatălui și fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci, vecii noi. Binecuvântați, Doamne, seara aceasta, fără de păcat ne păzim noi, binecuvântați, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele tău în veci amin. Fie, Doamne, mila ta spre noi, precum am nădășduit întru Tine, binecuvântați, Doamne, învață ne îndreptările tale, binecuvântați, Păine înțelepcește ne cu îndreptările tale, binecuvântați, cuvântate, Iluminează ne cu îndreptările tale.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 Iuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeu lei cu săvârșită, sfânt în pace și fără de păcat, de la Domnul să ceră. Al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem și de păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cere legume și de folos sufletelor noastre și pace lumii la Domnul să cere de Doamne. vieții noastre în pace și într-o focăință o săvârșit de la Domnul să cere de Doamne. Săvârșit căștine vieții noastre și fără de păcat de la Domnul să cede. Doamne, Doamne. Doamne. Sfânta vine nebinecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții pomenindu-o. Sfânta de Dumnezeu miroim viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dă Că bun și viitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci veci tale, Binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.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 ale celor între Sfinți, părinții Noștri, Măr, Lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Ale Sfinților Ierarhi, Atanasi, Kiril și Ioan Cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei. Ale Sfinților Nifon, Şatanație, Patelarie, Patriarhie Constantinopolului, Ale celor între Sfinți, Părinții noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Ligiei, Spiridon al Trimitundei și Lectarie de la Egina, Făcătorii de minu. Bretanion, Teotim și Efrem, Episcopii Tomisului, Irineu de Sirmium și Niceta de Remesiana, Iachint de la vicina, Antim Ivireanu și Grigorie deascălul mitropoliții țării românești, Văram, Dosuftei și Teodosie de la brazi mitropoliții Moldovei, Iosif cel nou de la și mitropolitul Banatului, Ghiroasie de la, la Râmeț, Ilie Orest, Sava Brancović, Simion Ștefan și Andrei Șaguna, Mitropoliții Transilvaniei. Petru Movila, Mitropolitul Chievului, Leontie de la Rădăuți, Ioan de la Rășca și Seicu Și Pahomie de la Gledin, Episcopii Romanului. Calinic de la Cernica,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 ale Sfinților ce Pictet și Astion de la Halmiris, Nikita și Sava de la Buzau, Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel, Emilian, Dasie, Nicandru, Marcian, Iuliu, Veteran, Pasicrat, Valentin și Sihie de la Durostorum. Kiril.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 Ermil Stratonic, Montanus, Preutul și Maxima din Singidunum, Hermes și Lup, Sergie și Vach, Ivan Valachu și Oprea din Salișna Sibiului, Alesfinților Martiri Precovei, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi. Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfânt Ianache. Ale Sfinților Mărturisitori, Ioan din și Moise din Sibiel, Atanasie, Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra, Vasile din Telciu, Ale Sfinților Mucenințe, Filoteia de la Curtea de Argeș, și Tatiana de la Craiova și ale tuturor sfinților buni, biruitori, mucenici și muceniță. Ale sfinților voivozi, Ștefan cel mare al Moldovei și Neagoe Basarab al țării românești. Ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtătorii părinței noștri Ioan, Casian, Gheorghe, și Dionisei Sigur, cei din Dobrugeam. Grigorie de Capolitul de la Bistrița Vâlcii, Nicodim cel Sfințit de la Tismana, Daniel Sihastru de la Voroneț, Ioan de la Prislop, Simeon și Afiloche de la Pângărați, Iosif și Chiriac de la Bisericani, Rafael și Partenie de la Agapia Veche, Chiriac de la Tazlău, Visarion, Sarai și Sofronie de la Alba Iulia, Antonie de la Iezerul Vâlcii, Paisie și Ioan Iacob de la Neams, Vasile de la Poiana Mărului, Anufrie de la Voron, Antipa de la Calapodești, Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, Iosif de la Văratic, Ioan cel nou de la Muscel, Irodion de la Lainici, și ale tuturor sfinților cu părinți, ale sfintelor cu se mici, de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor sfintelor cu se ale Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacul Ștefan, ale Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolului Cinstiți Constantin și Elena, și ale Sfântului Preacuviosului Părintele nostru Dimitrie cel Nou, ale căror Sfinte Moaște se află aici spre închinare ale Sfinților Mucenici Marcian și Martirie, ale Sfintei Tavita Cea Milostivă și ale Sfântului Mucenic Valerian, a căror pomenire să vârșim. Ale Sfinților și Drepților Dumnezeu ești Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților rugăm unemul Milostive Doamne, Auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție și ne miluiește pre Pentru prea Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru prea sfințitul Părinte Varlam Episcop Vicar Patriarhal, pentru sănătatea și mântuirea lor. Domnului.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 și cu frică de Dumnezeu se o și slujesc părinții și ai noștri. Pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în bolim, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-un drept la credință. Părinții și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindenii pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbă, și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt locașul acest an, să zicem. Domnul lui! Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru ca să se iubim voie, iubim voie, iubim acesta, iubim voie, și toate iubim și satele, de boală, de foame, de cutremuri, de iubim de de de de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și leste să ne fie bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră. Să ne izbovească pe noi demonstrarea Lui cea dreaptă, Care este asupra noastră și, este și să ne miluiească pe doamne noi. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru Clitorii, binevăriătorii și miluiește! catedrale, catedralei mântuirii neamului și pentru toți veditorii și lucrătorii ce se ustunea cu țara acestia pentru sănătatea ajutorul și mântuirea Ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre și păcătoșilor și să ne minuiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Până ne rugăm pentru mila viața, pacea, sănătatea, mântuirea, Cercetoarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă, și ale celor care acum se pomenesc. Prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Preasfinţiţii episcopi vicarii, Varlam la anul, Ieronim Sinaitul și Timotei Prahoveanul, Arhimandritul Paisie, Arhimandritul Dionisie, Arhimandritul Clement, Arhimandritul Ciprian, Arhimandritul Chiril, Protosinghelul Andrei, Protosinghelul Lucian, Protosinghelul Ioachim, Protosinghelul Kiril. Proto-singhelul Cornelio, Proto-singhelul Silvestru, Proto-singhelul Adrian, Proto-singhelul Joachim, Proto-singhelul Nectarien, Maxim, Preotul Ivan. Arhidiaconul Maxim, Arhidiaconul Mihail, Arhidiaconul Siluan, Arhidiaconul Constantin, Arhidiaconul Varlam, Arhidiaconul Ștefan, ero, diaconul Sergien, Diaconul Răzvan Mihai, Diaconul Adrian, Diaconul Alexandru, Diaconul Mihai, Sau vreo Cristofora și Gabriela, Monahile Heruvima, Eliconida, Elisabeta, Iostina, Ecaterina, Magdalena și Epiharian. Rasoforine Adriana, Fanoria, Macaria, Varsanufia, Casiana și Teclan, și LUI Dumnezeu, Mihai Remus, Mihai Daniel, Costin Gabriel, Alexandru Daniel și Andrei. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de VOIE, și cea fără de voi. Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe și milostive stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Milostiv și viitor de oameni Dumnezeu și ție slab înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și bunurile și în vecii vecilor. O, nu e, nu e, nu tău. nu Domnului, să le pleca. milostive Doamne Iiscoase Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate stăpâne noastre de Dumnezeu născătoarea și purerea fecioara Maria, cu puterea cânstitei de viață făcătoarei cruci, cu o crotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului prooroc înainte, mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților Slăviților și cu tot lăudați apostoli, ale Sfinților și Slăviților Bunilor biruitorii Mucenici, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu Curtători părința ai Noștri, ale Sfinților Mucenici Marciani și Martirie, ale Sfintei Tavita Cea Milostivă și ale Sfântului Mucenic Valerian, a căror Sfântă Pomenire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Bine primite, fă rugăciunea noastră! O Ești greșelilor noastre! Amin! cu acoperământul alipilor tale! Noi, pe tot războiul și potrivnicul, împacă viața noastră. Doamne, iubiște-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre ca un bune și iubitoare de oameni. Oh. Salvat Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și cu și în legii Amin. Amin. Sfântă Trăime, iubește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să vă iartă fără de legile noastre, Sfinte Cercedează și videle către noastre, pentru numele Tău. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Salvat Atatului și Fiului și Sfântului Duh, și acum și cu și în legii Amin. Tatăl nostru care ești în cer, simțească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre Ființă, dă nouă astăzi și ne iartă nou greșealele noastre, precum și noi le dăm noștri. Și nu ne duce pe noi în sprită, ci ne de cerului crean. Tatăl este împărăția Putea și slava a lui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și veci, vecilor. să Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai saturat cu ele cinci 5.000 de bărbați. bine binecuvântează și pâinile acestea, greul, vinul și unde lemnul și le în Sfânta Catedrală aceasta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, dar pe credincio și roi care vor gusta din ele, îi sfințește că Tu ești El ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui Frăd de Început, și Preasfântului și Bunului și de viață Păcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci vecii lor. ote dau una cu și pururea și în veci veților. Gloria fie Dumnezeul nostru nădejdea noastră, slăveție. Salvatorul și Fiul și Sfântul lui Dumnezeu, și am pus și pororea și în veci vecilor. Să fie dorit de mine cu viteză. adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile racuratei mamei sale, al Sfântului întâiului, mucenic și Achidiacul Ștefan, al Sfinților, întocmai cu Apostolii Cinștiți, Împărații Constantin și Elena, Ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Cuviosului, Părintelui nostru Dimitrie cel nou făcătorul de minuni și ale Sfântului Erarh Vindecătorul de boli, ale Sfinților Mucenici Marcian și Martirie, ale Sfintei Tavita, cea milostivă și ale Sfântului Mucenic Valerian,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 În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Minunat este Dumnezeu într-o Sfinții Săi, prea cu și prea cu cernici părinți, iubiți credincioși, și credincioase. Sâmbătă, la orele amiezii, prin pelerinajul Calea Sfinților, au fost inaugurate zilele de sărbătoare închinate Hramului Sfântului Dimitrie cel Nou păcătorul de minuni, ocrotitorul Capitalei și ocrotitorul Catedralei noastre Patriarhale. În seara aceleași zile, sâmbătă seara, în Catedrala Patriarhale s-a săvârșit slujba, slujba de privedere în cinstea Sfântului I Mucenic și Arhidiacon Ștefan, pentru că binecuvântarea specială de care ne bucurăm în anul acesta cu prilejul Ramului Sfântului Dimitrie, este prezența la București pe colina Bucuriei a moaștelor făcătoare de minuni ale Sfântului Arhidiacon Ștefan, cel care prin moartea sa martirică va deschide nesfârșitul drum al mucenicilor creștini, a celor care și-au asumat cu responsabilitate credința creștină potrivit cuvântului Mântuitorului care spune Dacă pe mine m-au prigonit și pe voi vă vor prigoni. Șirul acesta a continuat pe tot parcursul istoriei, secolul al XX-lea, fiind socotit pe dreptate secolul martirilor, întrucât pe parcursul lui au murit mai mulți martiri pentru Hristos decât în întreaga istorie creștină. Din păcate, acest șir deschis de Sfântul arhidiacon Ștefan, acum două mii de ani, continuă și în aceste zile, prin uciderea a mii și zeci de mii de creștini în Orient, dar și în alte părți ale lumii, doar pentru vina de a fi ucenic și următor ai Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Duminică seară, adică ieri, Slujba privegherii a fost închinată cinstirii Sfinților Împărați în tocmai cu apostolii cinstiți Constantin și Elena, întrucât, așa cum știți, ei sunt ocrotitorii catedralei noastre patriarchale. Iar privegherea din seara aceasta este închinată, după cum am înțeles din cântările pe care le-am auzit la slujba de Becernie și Litie, și pe care vom continua să le ascultăm în cadrul slujbei utreniei care urmează Sfântului Ierarh Nectarie de la Egena, Vindecătorul de boli. Pentru că în catedrala noastră se păstrează această pomoare duhovnicească neprețuită și anume un fragment din Sfintele Moastre făcătoare de minuni ale Sfântului Ierarh Nectarie, atât de cunoscut și de prețuit în întreaga lume creștină. Dacă Sfântul arhidiacon Ștefan a trăit în timpul Sfinților Apostoli, adică la jumătatea secolului I, fiind cel de întâi martir creștini, Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena au trăit în a doua parte a secolului al III-lea și în primele decenii ale secolului al IV-lea, Sfântul Constantin fiind cel de întâi împărat roman care a îmbrățișat creștinismul și a oferit libertate bisericii creștine prin edictul din februarie 313. Iată că în seara aceasta preznuim pomenirea unui sfânt aproape contemporan nouă, care a trăit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, și în primele decenii ale secolului al XX-lea și care a intrat în conștiința Bisericii Ortodoxe Universale ca un mare făcător de minuni, un mare vindecător al celei mai cumplite boli a secolului și anume vindecător al celor care suferă de cancer și care primesc ajutorul Sfântului atunci când ei se roagă cu credință și cu nădejde în puterea mijlocitoare a Sfântului Ierarh Nectarie. Sfântul Nectarie s-a născut, așa cum am auzit cu câteva minute în urmă, într-o parul cântat în mod repetat la litie, în, loc, în orășelul Silivria din Tracia, la vremea respectivă în Imperiul Otoman, astăzi în Turcia s-a născut într-o familie numeroasă și săracă. Au mai fost trei frați și trei surori în afara lui. Dar pe cât de sărac a fost din punct de vedere material familia Sfântului Nectare, pe atât a fost de bogată din punct de vedere duhovnicesc. De aceea, Anastasie, cum se numea din botezi și frații și surorile sale, au primit de la părinții lor trupești această bogăție și anume credința adâncă în Dumnezeu și în mijlocirea Sfinților. Această sărăcie l-a împins ca la vârsta de 14 ani să plece în Istanbul, Constantinopolul de altă dată, capitala slăvitului Imperiu Bizantin, pentru a-și câștiga singur existența. Aici a rămas până la vârsta de 20 de ani, lucrând ca învățător și dascăr al școlii Netocului Sfântului Mormânt din Constantinopol. Când am împlinit 20 de ani, a plecat în insula Chios, unde a continuat această activitate de învățător vreme de șapte ani, timp după care a intrat într-o mănăstire, fiind detus după trei ani, atunci când am împlinit vârsta de 30 de ani, la 7 noiembrie a fost tuns în monahism de către mitropolitul George al insulei Tios. Doar la câteva luni mai târziu, în 15 ianuarie 1877, a fost hirotonit diacon, iar odată cu hirotonia a primit un nume nou, ca monahil s-a numit Lazar, însă Mitropolitul Gheorghe, în cadrul slujbei de hirotonie într-un deacon, i-a schimbat numele în nectarie pe care l-a păstrat toată viața și pe care l-a consacrat cu un prestigiu nemai atins în consterația Sfinților Bisericii. Aici, în mănăstire, s-a remarcat ca un omul ascultător, ca un mare iubitor de slujbe și ca un bun predicator. Sprijinit de un grec bogat, dar și de Patriarhul Sofronie al Alexandriei, a putut să urmeze Liceul și Facultatea de Teologie din Atena, pe care a terminat-o la vârsta de 39 de ani. Patriarhul Sofronie l-a susținut financiar cu condiția ca după absolvirea facultății să slujească în biserica, în Patriarhia Alexandriei, adică în Africa. Așa se face că tânărul erodiacon în nectarie ajunge în Alexandria, unde este erotonit imediat preot și trimis de către Patriarhul Sofronie ca arhimandrit și consilier patriarhal în Cairo, capitala Egiptului, ca slujitor al Bisericii Sfântul Nicolae din oraș și ca prim predicator al Patriarhiei Alexandriei. S-a remarcat prin talentul lui oratoric și prin profunda teologie pe care a aprofundat o aprofundat-o, pentru că deși a făcut școlile ceva mai târziu, pe tot parcursul vieții sale, încă din copilărie, n-a încetat niciodată ca un bun autodidact să studieze Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți, care îi vor influența în mod profund întreaga gândire și întreaga creație științifică, pentru că Sfântul Nectar a fost și un iscusit scriitor teolog elaborând o mulțime de cărți, atât pentru nevoia preoților de la parohii, dar mai ales pentru apărarea ortodoxiei împotriva influențelor occidentale care își făceau prezența din ce în ce mai mult într-un mod agresiv în spațiul ortodox. De aceea, pentru meritele sale, Patriarhul Sofronie l-a Hirotonit episcop, în anul 1889 și la a numit metropolit onorific de pentapolis. N-a funcționat foarte mult în această demnitate întrucât pentru calitățile lui duhovnicești și intelectuale a fost invidiat chiar și de către unii din apropiații lui care i-au sugerat Patriarhului Sofronie că ucenicul său pe care l-a ajutat atât de mult nu urmărește altceva decât ca într-o bună zi să ia locul. Sub presiunea acestora, Patriarhul Sofronie l-a eliberat din toate răspunderile pe care le avea ca mitropolită de Pentapolis, oferindu-i doar îngăduința de a sluji în continuare la Cairo și de a predica. A făcut lucrul acesta vreme de 3 ani, însă, la scurtă vreme, patriarhul a fost obligat să-i solicite, într-o scrisoare, să părăsească Egiptul. S-a întors ca exilat în Grecia, uneva în apropierea Atenei, unii și în copilărie, a început să trăiască într-o mare sărăcie. Aici a fost acceptat ca predicator în metropolia din insula Evia și ca învățător la câteva din școlile din această insulă. Mai târziu, după patru ani, a fost numit director al unui seminar teologic din Atena, unde a funcționat până în anul 1908, vreme de 14 ani. Spre sfârșitul activității sale ca director pentru a-și împrimi o făgăduință făcută lui Dumnezeu încă din tinerețe, aceea de a zidi o mănăstire, cu sprijinul unor prieteni și fii duhovnicești înstăriți, a început construirea Bisericii Sfânta Trăime din insula Egina. De aceea cântările din seara aceasta îl numesc adeseori ocrotitorul Eginei. Aici, împreună cu maicile și muncitorii, Sfântul Nectarie, într-o atitudine de o adâncă smerenie, îmbrăcat într-un simplu halat de muncitor, a lucrat împreună cu meșterii la construirea acestei biserici. În 1908 s-a retras definitiv aici, închinându și viața formării duhovnicești a maicilor care au venit în această opte a noi sale mănăstiri și credincioșilor care îi călcau pragul din ce în ce mai, într-un număr mai numeros, pentru că strălucirea vieții lui Sfinte, adânca lui smerenie, răbdarea lui proverbială au devenit cunoscute peste tot. Am murit în ziua prăzluirii Sfinților Arhanghelii, la 8 noiembrie 1920 și a fost înmormântat într-un mormânt pregătit într-o încăpere, o mică capelă, unde în 1953 moaștile sale au fost descoperite ca fiind izvorătoare de mir și făcătoare de minuni. Chiar și atunci când era întins în sicriul în care a dat să fie îngropat, cei prezenți la privedere au constatat broade de miri care au umplut încăperea cu un miros de o frumusețe cerească. De aceea, în 1953, moaștele sale au fost strămutate din mormânt în biserica mănăstirii, iar în 1961, Sinodul Patriarhiei Ecumenice l-a trecut în rândul Sfinților. El a fost socotit ca făcător de minuni încă din timpul vieții sale, dar îndată după moartea sa, la mormântul său s-au petrecut o mulțime de minuni, iar mărturiile privind lucrarea aceasta minunată a Sfântului Nectarie vin din întreaga lume. Credincioși de pe toate continentele lumii au agăsit la mormântul Sfântului Nectarie unde au fost chemați, mulți dintre ei, în chip minunat, vindecare și răspuns la rugăciunile lor. Pentru că ultimele două, zi, două luni ale vieții sale pământești au fost chinuite de o suferință provocată tocmai de cancerul de care s-a îmbolnăvit, Sfântul Nectarie s-a arătat prin minunile sale ajutător mai ales al celor care suferă de această boală. El a devenit, cum am spus în scurtă vreme, cunoscut în toată lumea și în țara noastră, unde în anul 2006, la Iași, cu prilejul Hramului Sfintei Vioase Paraschiva, Mitropolitul de atunci, Patriarhul de astăzi al României, Preafericitul Daniel, a adus cinstitele sale moaște de la Egina pentru bucuria duhovnicească a pelerinilor adunați în anul acela, în capitala Moldovei, la moaștele Sfintei, și mult mai maicii noastre, Paraschiva. De atunci și în țara noastră au fost dăruite mai multe mici fragmente din moaștele Sfântului. În 2006 a rămas un mic fragment pentru o biserică închenată Sfântului Neftarie în Iași, una dintre cele mai mari construcții Bisericește de după 90 din Moldova și de mai mulți ani iată aici în capitală, la mănăstirea Radu Vodă, de asemenea este păstrată cu multă scumpătate și este cinstită zilnic de sute de credincioși un alt fragment al moașelor Sfântului Nectarie, din care o mică parte a fost adusă și aici la catedrala noastră patriarhală, fiind la dispoziția noastră în fiecare zi. Iată de ce, din credincioși și credincioase, dedicăm această slujbă de priveghere din seara aceasta Sfântului Ierarh Nectarie. Pentru că prezența sa în mai multe locuri din țară, dar mai ales prezența sa prin această părticică a maștilor sale în catedrala noastră patriarhală, înseamnă o mare binecuvântare și o mare mângâiere pentru creștinii care trec prin diverse nevoi, mai ales a celor care trec prin această experiență traumatizantă a bolii, a bolii de cancer. Avem și în România mii de mărturii ale oamenilor cărora de către medici nu li s-a dat nicio șansă de vindecare sau de supraviețuire și care în chip minunat au continuat să trăiască ani și zeci de ani după ce l-au întâlnit în rugăciune pe Sfântul Ierarh Nectarie, vindecătorul de boli, vindecătorul de cancer. Au apărut mai multe cărți în limba română care conțin mărturiile creștinilor din toată lumea care s-au vindecat prin mijlocirile Sfântului nectarie. După cum sunt lucrări care vorbesc despre minunile săvârșite de Sfântul Erarh Nectarie în sânul poporului nostru. De asemenea au fost traduse aproape toate lucrările de teologie ale Sfântului Nectarie care reprezintă pentru iubitorii de lectură duhovnicească, ziditoare de suflet, un izvor nesecat și un motiv sau o prilej de întâlnire, cu gândirea, cu simțirea, cu emoțiile Sfântului Nectarie pe care le-a trăit atunci când pe hârtie a așezat aceste scrieri ale sale. Iubiți credincioși și credincioase, moaștele Sfinților, și iată că în aceste zile avem prilejul aici pe colina bucuriei să ne închinăm în fața moaștelor, Sfântului I-ului Mucenic și Arhideacon Ștefan în fața maștelor cu viosului Părintelui nostru Dimitre cel Nou ale Sfinților Împărați Constantin și Elena iar aici în catedrală la maștele Sfântului erar Nectarie. Sfântul Apostol Pavel ne învață că trupurile celor botezați devin temple ale Duhului Sfânt, dar trupurile celor care își sfințesc Viața Își sfințesc trupul, țărâna din care este alcătuit trupul lor, prin rugăciune neadormită, prin ostenel nenumărate, prin răbdare îndelungată și așa mai departe. Ele devin tempre, devin chivote ale Harului Duhului Sfânt și mijloace prin care Dumnezeu cel ime închinat ne comunică energiile sale necreate. De aceea, în aceste zile, atât de mulți oameni doresc să atingă aceste sfinte moaștri, pentru că, cu tărie, cred că ele sunt cu adevărat izvorătoare de daruri, de bucurie, de speranță, de pace, dar experiența lor din anii trecuți, experiența pe care o vor trăi în anul acesta... Sunt tot, tot atâtea argumente care îi va aduce și în anii viitori, așa cum mărturisesc pelerinii intervievați de diferite radiouri, televiziuni sau jurnale din țara noastră, care mărturisesc această dragoste pentru Sfinți, ca răspuns al dragostei Sfinților arătată pelerinilor în momente speciale din viața lor. Îi determină ca să nu țină seama nici de vremea rea, nici de temperaturile scăzute, ci doresc să vină pentru a se bucura din nou de întâlnirea Sfinților. De aceea, iubiți credincioși și credincioase, avem și noi acest prilej. Avem prilejul și suntem chemați să-i primim pe Sfinți în inimile noastre, în cămările de taină ale sufletelor noastre, prin rugăciunile adresate lor, prin meditarea la viața lor sfântă care trebuie să rămână pentru noi o icoană și o provocare, pentru ca și noi să imităm, pe măsura evraviei credinței și posibilităților noastre, viața lor cea sfântă, cu nădejdea în cuvintele Mântuitorului care spune ucenicilor săi, Sfinților Apostoli,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 Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti la Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti la Ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mult se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuire lui într Dumnezeu dumnezeul lui. Dar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul a strigat,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 și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai multe decât mine și s-au înmulțit cei ce mă uresc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine,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 Sau s-au ele sufletul meu și viața mea de iața apropiat. Socotit am fost cu cei ce coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți, Slobod. Ca niște oameni răniți se dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. pus în groapă cea mai de jos, într cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta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 Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și, și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtata de la mine pe prieten și pe vecin, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăroșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta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 depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și -a minte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său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 Într-o adevărul tău, auzi-mă tu dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjbașul frigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. meu să locuiesc în întuneric, ca morții cei din viacuri. e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu.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 Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjești sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, Aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru! Slavă -ție. Cu pace, Domnului, să ne rugăm, lui Alesă, de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm, Olegui lui cu pace, toată lumea, pentru satornicia Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm, lui pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință cu evlavie și cu frică Dumnezeu intră și se rog Domnului să ne rugăm. 3. Doamne miluiește, este. Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Muntenei și Dobrogei, Locțitorul tronului Cezarei capadocei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pentru Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, Episcop, Vicar, Patriarhal, Pentru Cinstita Preuțime și Ceandru Hristos Diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de predutindeni, Pentru conducătorii țării noastre, Pentru mai mari orașilor și sadelor, Și pentru viitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Orașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele. Și pentru cei ce cu credință locuiesc între însele Domnului să le rugăm. Doamne din glorie, să. Lui, pentru îmbresugarea luatelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului Domnilu să ne Domnului ești Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce s-o pentru cei rubiți și pentru a lor mântuire, Domnului să Să binecuvinteze lucrările ce se săverșesc La zidirea catedralei mântuirii neamului Întru slavă lui Dumnezeu și spre poporului român Și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit Cu harul și cu lucrarea prea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm Doamne, miluie, să fim noi de tot necazul, mânia, primeștia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu arului vrea binecuvântat. sfânta curată, prea binecuvântată, noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, Vreau, cu toți Dumnezeu, ființii să pomeniți. Și unii pe alții, și toată viața noastră, lui Hristos și Dumnezeu Sodor. Căci ieșe cu vine, toată slava, cinstea și închineciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Du, acum și cu și-n vecii, vecii lor. -am. Amin. Mă prăsiți-l la Domnului că este bun, că-i că este milă Lui. Dumnezeu. Am pe ei Dumnezeu este Domnul și s-a Bine este coveta, Cel ce vine într-o Domnului Nu voi muri, ci voi fi viu Și voi povesti lucrurile Domnului Dumnezeu este Domnul și s-a cel ce vine într Domnului. Chiar care n-a băgat în ziditorii, Aceasta s-a făcut în capul unghiului, De la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată pentru ochii noștri. Dumnezeu este Domnul și s-a Bine este de cel ce vine într-o numele Domnului. Pe cel ne în silivria și ocotitorul reghinei pe cer ce -s Stim ce credicioși, ca pe un Dumnezeu e al lui Hristos, că izvoră este bogată vindecar, vindecări, ce orice striga cu el mie. Slavă lui Hristos, ce lui să fii, slavă ce buicete minunat! Arătat în anii din urmă, Vistierie virtuților, Pe nectarie tot să-L cistim Pe Sfântul Slujitor al Lui Hristos, Că revarsă bogățile tămădui Celor ce strigă către el. Slavă Lui Hristos, Celui ce te-a slăvit, Slavă Dumnezeu în lui minunilor! Slavă celui ce purorea ne dă! vindecă cu solirea ta! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu! Și acum și pururea și în vecii zecilor Amin! A veni eu zic că ție fecioară bucură împreună cu gazul să într-o pasă plină cu oral, într-o tine, hivotul ce sunt, precum azi zis Rătul Davi, arăta tot ai mai desfășurat-o pe ori Fărcătorul tău, Mările Celui ce s-a sănășloit din o tine, Mările ce s-a născut din tine, Mările Celui ce ne-a pe noi, Prin nașterea, Cine ne păzește pe noi, Dumnezeule, continuiește. Născută curata, prea binecuvântata, slădita în stăpâna noastră de Dumnezeu, nescătoarea și pururea Fecioarea Maria, cu toți Sfinții pomenim. Născută născătoare, ne-i Dumnezeu, nivăiește-ne pe și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Sine, Doamne! Este mânirea și este și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și bururea și în veci veci Lord. Amen. și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Și acum și pânălea și vecii vecilor am cu pace Domnului să ne rugăm. Apărământuiește miloiește, tu, și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. O, Cuvânt tot, slăvită noastră de Dumnezeu nascătoarea și purorea fecioara Maria, cu toți ființii să o pomenim. Răslită nascătoare de Dumnezeu, Biroia să ne pe noi, noi înșine și unii pe ea, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Sfie și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Curăția tale și dreptă. un dar duhovnicesc primindu-le Stăpânul. Te-am arătat în izvor al vindecărilor pentru cei ce cu credință. Cere cere masă tuturor, cere și Dumnezeu mira. Sice-l-o Până noastră, de Dumnezeu, răscătoarea și pururea, fecioara Maria. Răsol să răscătoare, de Dumnezeu, mile să pe noi, pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră, prin Hristos Dumnezeu, să o dă. Săvit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului, și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vezi și noi. al dogmelor ortodoxe și dască al învățăturilor celor de Dumnezeu grăitoare, arătându-te cuvioase ca un ierarh când Dumnezeu ai popățuit cugetul celor binecredincioși către dragostea cea dumnezeiască și către calea mântuirii. Pentru aceasta în a ai ridicat cu gând de la Dumnezeu locași cinstit spre purtarea de grijă a sufletelor cuvioase nectarie, purtătorule de Dumnezeu, pentru care mulțimea monahi monahiilor închinându-se cinstitelor tale moaște prăznuiește cu evlavie sfântă pomenirea ta. Și și Sfântului Duh. Sfântul Duh, tot sufletul viață și prin curăție se Și plecilor ambii, prin sfântul Domn, izvoră, s-i zboarele, dar ca și cu pioșii tăi se vor bucura. Gura mea va grăi înțelepciune și cu jetul inimii mele pricepere. Gura mea și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și veci, vecii vecilor. Amin. Amin. Toată suflarea se laude pe Domnul Dumnezeu într-o sfinților, toate suflarea să-l de pe Domnul, într-o tăria puterilor, lui. Toată și toată fătura, noi ascultăm sfânta evanghelie pe Domnul Dumnezeul nostru să rugăm Doamne Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e! Zisa, Domnule, eu sunt ușa de va intra cineva prin mine se va mânătui, și va intra și va ieși și peșune va afla. Furul nu vine decât ca să fure să jungie junghie și să piardă. Eu am venit ca oile mele, Viață să aibă și din belșugă să aibă. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale, iar cel plătit care nu este păstore, și ale cărui oi nu sunt ale lui. Când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Iar lupul le răpește și le risipăște. Ce plătit fuge, pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul de cerbune. Și cunosc oile mele și ale mele, mă cunosc pe mine, precum mă cunoaște Tatăl, și eu cunosc pe Tatăl. Și Sufletul împune pentru oi. Am și alte oi care nu sunt din stauluri acesta și pe acelea trebuie să le aduc ele vor auzi glasul meu și vor fi o turmă și un pestor. Slavă-ți Dumnezeule, după mare, milă și după mulțimea durerilor tale stârge fără de legea mea. Spală în totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea, eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purerea. Ție eu nu am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drepte, știu în cuvintele tale și biruitor când vei judeca. Păi într-un fără de lege m-am zâmislit și în păcate m-a născut maica mea. Băiat, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropim mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase văroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept,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 Că de fi voi, jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoire ta, Sionului, și să zisească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă -i tă -i! She are Îl ținea greșelor, lăudă-mă. miluiește -mi, Dumnezeu, după mare milă și după mulțimea îndurărilor tale. urățește fără de legile noastre. Împreună cu sfântul și bunul și de viață făcătorul tău dur, acum și cururea și în vecii veci. Și cu voi răspunde voi păretezi maicii, și mă voi arăta lumina plăznoii, și voi cânta miroanile ei, bucurându-mă. Câte rei să se dore de Dumnezeu ceea ce ce ești și și în care s-au împreună ce atvedu, în Dumnezeiască mărirea ta cu unilor măriri învrednicind-o. Sătul cel de urma și Dumnezeies într-o tale cel de sus, cerin fejorana. Proorocul a văzut cum la strigat, Mări Sau toate de că mărirea ta Că tu fecioară neispitită de nuntă Ai avut în ce pe Dumnezeu ce peste toate Și ai născut pe Fiul ce fără de an ce ce dăruiește pace tuturor Celor ce te laudă C Dumnezeu, care faceți acest praznic, Dumnezeu și cu totul cinstit al mamei lui Dumnezeu. Venit să ne bucurăm, pe Dumnezeu, cel ce s-a născutit răsă. Să-l audăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea nățându-l într pe tinerii cei binecredincioși, În cuptor în nașterea născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, Atunci fiind închipuită, iar acum lucrată, Pe toată lumea ridică să-ți Pe Domnul lucrurile lăudați-l, Și-l prea înălțați într-o toți veșii. Amen. Yeah. Cistită de te și mai, mai săbită, fără de asemănare, de cât se labimi. Tare, fără sicăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări. A la că iată de acum mă vor fericit toate de morile. Cei ce ești mai de decât helul vinii și mai săbită, fără de asemănare de decât se-i la Care, fără sicăciune, pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat. Născătoare de Dumnezeu te va Și-a făcut mie mărire ce puternic, și numele Lui Și mirea Lui în și n-am, Spre cei ce se tăim de el. De aceea ești mai cinstită decât helumimii Și mai slăvită fără de asemănare decât fi din de Dumnezeu, cuvântul ai născut Pe tine, ceocul adevărului. lasă de Dumnezeu, te mări. tărie cu brațul său, Domnul risipit pe cei mândri în cugetul inimilor. Ceea ce ești mai cinstită decât vimii Și mai slăvită fără de asemănare decât se afrimi Care floră stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de ce puterici de pe și i-a ridicat pe cei smeriți, pe cei de bunătăți, iar pe cei bogați i-a scos afară de șerți. Și ce ești mai cistită decât te lovim, și mai slăvită fără de a se mai să decât care fără Căciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu de Mării. Asteșinit lui Israel sluga sa, ca să pomenează mila, precum a grăit către părinții noștri, i Avram și seminției lui până Ceea ce ești mai cinsită decât elul vimi Și mai slăvită fără de asemănare Decât serafimii Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat o e cu brațul să domnului sipita pe cei mândri popor de milor cei ce cei mai cinstiti decât te lumii și mai slăvită fă Gurita pe cei puternici de pe scaune și-a ridicat, pe cei smeriți, pe cei flămânți, au aflut de bunătăți, iar pe cei bogăți, a scos deșert. Ceia ce ești mai cistită de căim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 și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne. miroiește! De prea sfânta curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții Să născătoare de Dumnezeu. Mi loiți se ne prenose, și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos unice să unice unice unice unice unice unice unice unice unice unice unice unice unice Și curăța și vecin, vecinor. Veselește biserica și credele noastre, că fiul tău este un simțit, un simțit, către simțit, un simțit, un simțit, care s-a arătat de curând. un simțit, un simțit, un simțit, un și un și un simțit, un simțit, de făcătorul un de Făcătorul era pe nectarie, că s-a izvor al minunilor rac la moaștelor tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară de Dumnezeu dăruită, roagă totdeauna pe fiul tău și stăpânul și mult duratul Dumnezeu să-i de tot necazul pe cei bine credincioși. ți suflarea la. Și hoare, laudați-l pe el, în strune și în organe. Raclamoaselor tale, sfintelectarie, scaldătoare nouă, vasiloamul lui este. Bolile cumplite o plin și dărui sănătate. Ne-ai prin lucrarea Sfântului Duh tuturor celor ce le cinsteți. ne și în timpare și în voră, au dat și pe el în strune și în lăudați în pe vale, bine răsunătoare, lăudați-l pe lângă invalele de Toată suflarea să laude predomnul. pe Domnul. tale, precum de Domnul s-a zis, Crinic câmpul Sfinte ne-în Simțirile celor ce cred veselim cu vivoase nectarie, pentru aceasta părinte te fericim de harul tău de sfântăndor. Scătoare fecioară și te să slăvim credincios și Dumne datorie pe tine, cetatea jo neclintită, zidul cel de folositoarea folositora să și că sufletelor noastre слава си e celui ce ne-a arătat lumea Te bine, te convintem, enkina nu ne te o temul zomincîne pentru slava ta mare, domnei embaşte, căreziunele parinte a și Duhul Sfinte. Doamne, Dumnezeule, Mielușelul Lui, Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cer dispăcatul păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, ce ceri păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră de-a dreapta Tatălui cine cine miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domnul Iisus Hristos, într-o slava Lui Dumnezeu, Tatăl, amin. În toate zilele bine te voi cuvânta și voi lui învrednicește-ne, Doamne, în ziua asta fără de păcat să ne pășim noi spre noi precum am nedorit într o tine vine ești cuvântul Doamne vațăm în dreptările tale vine ești cuvântul Doamne vațăm în dreptările tale vine Să pare ai făcut nouă neam și neam. Eu am zis, Doamne, ești mă că sufletul meu, că am greșit ție Doamne, către tine am scăpat, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeu Că la tine este izvorul vieții, Pentru lumina ta vom vedea lumina. șemne pe noi, șteie Dumnezeule, te te fără de parte, miluiește-ne pe noi. Doamne Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veciv, și lor Ca pe un Dumnezeie, slujitor al lui Christos, ca i se vor aștepta bogate vindecar, celoc ce strigat cu revlădnie. Sălbătoaj lui Christos, cel lui ce da slavă, sălbătoaj Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pentru prea sfințitul părinte Varlam, anul, Episcop, Vicar, Patriarhat,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 pentru sănătatea și mântuirea noștrii. Domnul miluiește, Domnul miluiește, Domnul miluiește. Încă ne rugăm pentru frații noștri, români, preoții, rădiaconi, diaconi, monașii, monahi și pentru toți ce-i Dumnezeu, Hristos, frații noștri. pentru ai aia chestei sfințloclaș și pentru toți și mai înainte adorminți părinți și frați noștri drepți săvitori creștini care o aici și pentru tine Pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, Slujitori, închinători, pelerini, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locat. Domne miluiește Domne minuiește, Domne Binefăcătorii și minuitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se osănesc cu înălzarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor.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 Slavă în însemnul Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu și în vecii vecilor. Amin. Să primim Crăciunea noastră cea de dimineață, De pe noi du-nezeule cu ca. Omul lui Iisus. în pace și fără de păcat de la Domnul să ceară. În dreptea că din ceașcă al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să de de păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cere. Ce le noamnele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere. Păcăința o săvârșit, dar Domnul să ceră Domnul să Spieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecata lui Hristos să ceră Binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți ființii pomenindu-o. de, Dumnezeu, de noi. De, de noi și unii pe aleții, și toată viața noastră. Hristos, Dumnezeu, Său Dumnezeu și Dumnezeul milei și al îndurărilor și al vinii de oameni ești și slavă slabă înățăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Acum și gururea și veci vecilor, tuturor. Ție slavă, înălțăm lui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cururea și în vecii vecii. una acum și purul și în vecii veci lor. pe vește Dumnezeu, ne și de altă grădinăța creștini și Sfântă Biserica ta o păzește, dar cu darul lui. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește pe noi. Ceea ce ace mai cinstită de gânterovim, și mai slăbită fără de asemănare decât să la fii care fără sticăuneri pe Dumnezeu cu verbul născut, pe tine cea, cu adevărat, născătoare de Dumnezeu de Mărini. la ție Dumnezeul nostru, ne noastră, noastre. Slavă vie. și și Fiului și sfântului Dumnezeu și acum și porea și în veci veșilor. Amin. Doamne mirește, Doamne grește, Doamne mirește. Rasfințite stăpule bine cu vințare. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacurate mai ce sale ale Sfântului Întâiului Bucenic și Arhidiacon Ștefan, ale Sfinților mai cu apostolii cinstiți Constantin și Elena și ale Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Dimitre cel nou acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la ei din avindecătorul de boli,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 ca un bune și de oameni iubitoare. Milu. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos e Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește-ne. sunt direct de la Catedrala Patriarhală, slujba de priveghere în cinstea Sfântului hierarh Nectarie de la Eghina, oficiată de Preasfințitul Varlam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal. De la microfon, preotul Cornel Nache și Ana Maria Pavel din regia de emisie. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dorim o seară liniștită alături de postul nostru de radio.